Gaur, Bayonako Bernat Etxeparen lizeora joko dugu. Geroz eta ikaslek gehiago baitira, Goi Mailako ikasketak euskaraz egiteko autua egin eta egoaldera jotzen dutenak. Bertako zuzendariarekin mintzatuko zara, aitzi pirain. Bayonako Bernat Etxeparen lizeon aurkitzen gara Iban Tikoipe zuzendariarekin. Iban, Goi Mailako ikasketak zikloa aipatuko dugu, bo, lehenik esker, errazibitzea Gauzak xinpletu dira administratiboki, goimaiako ikasketak e, bidasoaz bestalde egiteko. Bai, egunan, e, bai, erranda iteke azken urtetan gauza batzu xinplifikatu direla, baina kontutan hartu zala ere, e, ipar euskal egitar bat, e, egoaldeko e, karrera unibertsitari edo lanbideziketako karrera batetan, atzergitar bezala kontsireatua dela, behaz, xinplifikazioak atzergitar gisa, eh? Horritara zinei dut alare eta inportanta da, ziburutak batentzat, entzat, e, donostin ikastea batzuetan eta askotan komplikatuagoa dela Andaluziatik etorritako ikasle bat baino gehiago. Behaz, simplifikatu da, e, baina, oraindik dik bada bide batzu e, egiteko, adibidez, Euskal Herriko Universitatea egiazko Euskal Herrikoa izaiteko eta ez bakarrik egualdeko provintzietakoa. Mm. Beraz, e, badira goi mailako ikasketa unibertsitarioak eta formakuntza profesionala abiatuko gara berba basutik garaibatean badira baita Pariseraio baten zirenak e, selektibitatea pasatzeko, ba Gipuzkoan, Bizkaian, Araban edo Nafarroan e, unibertsitatean sartu a gerora bi azterketak pasatzen ziren ere, baina Portugaleten UNE bidez, ez atzerritarri sustendutako unibertsitatearen bidez, eta gaur da eguna No ni ez duten bi azterketa egiteko beharrik, baizik eta basuaren notarekin eta gero kalkulu berezi batekin e, abiatzen da desmartxa. Bai urida, bezaz aipatu zuu mesalae eh? bi alaide Esberdino Berdira carrera universitaria o eta eta formakuntza profesional la midesi ketako Goi mailako ikasketak, eh, bi kasutan, eh, gure ikasle batek, basoaren konvalidazio bat egin behar du. Beraz behar du, eh, Frantses baso bat, eh, baten eh, eina eh, Espainiako eskuntza eh, sisteman eh, kokatu. Jakinez eh, notazio sistemak eh, desberdinak direla, eh, frantziako eskuntza sisteman hogeien gainen notatzen dugu, eta espainiako eskuntza sisteman amaren gainen da. Uh, konvalidazio horretan, haipatu duzu, garaibatez konvalidazio prozedurak eta biziki komplikatuak ziren eta ondorioz eh, autubatzu egiten ziren ba selektibitatea pasatzeko eh, aukera gehiago izaiteko justuki ba universitatean sartzeko eh, konbalidazioak eh, ia ia ezinezkoak bilakatuak zirelako eh, nik baduta adibide bat eh, lanbide eziketan eh, konbalidazioak emaiten zuen eh, bilabete egiteko eh, ustaila asieran dituzte basoko notak eta beraz irailan ezin izan zuen sartu eh, endaiako iritar batek irungo eh, eskola batean, eh, beraz bi kilometratara zuen eskola batean, ba validdazioak den e epea luze egia zelako. Gaur egunegia da konvalidazio horiek eh, ba, numerikoki egiten dira, Interneten bidez egiten dira, bai eskaerak bai dokumentuak aurkeztu eh, e, janduzu bezala garai edo Parisera edo Madridera ekarri behar ziren eh, dokumentuak. Eh, beraz hori guusia simplifikatu da eh, ba, numerizazioari esker eta beraz ez eh, du bon, uste administratiboki eh, gehiago zailtasun handi bat den hori, Gara, berriz ere, uh, konsideratuz, bat zerritar gisa egin behar ditugun desmartxak direla ala ere. Entzun izan da, Iban, Euskal Herriko Unibertsitateak leku batzuk espreski gordetzen dizkiela, base sehaskako ikasleei eta ez, e, ba, Ipar Euskal Herriko e, liceo elebidun edo elebakarrei, izan frantxesez edo euskaldun, hori ez da ala ez da, ez da txeparekoek ez, da txepareko ez leku berezirik. Oaindik ez, oraindik ez, eh, agian egun batez eh, edo, edo agian nez, baina behar bada eh EHhun sararttzeko eh, gure ikaslek aipatkurgu eh, berantago notazioaren arazoa eh, notak kaltetzen ditu eta beraz ez dira eh, berdintasun ein batean eh, abiatzen eh, Euskal Herriko Unibertsitateko adibidez eh, kagera batetan sartzeko eh, ipaaldekoak edo edo hegoaldekoak. Beraz, notak aipatzeko, e, egualdean amarren gainda eta e, iparraldean hogeien gain. Kaso horretan, hogeien gain dagoen nota hori, zatitzen da biz, biz amarretara ba, bideratzeko, eta gero badira bi ikasgai e, bidean lagundu dezaketenak nota igotzen. Bai, ordan, e, nota ezta zatitzen biz, ezta ahasola, e, hori e, be, unede, unedek du finkatzen, e, Europako eskuntza sistemak nolakon balidatzen dituen e, Espainiako eskuntza sistemarekiko, eta beraz, e, algoritmo batek e, gure ikasleen ogoien gaineko nota hori pasatzen du amaren gainen. E, ezta ahas zati bi, pixka bat gehiago da, baina, e, egia da, adibide bat hartzeko, e, hartuko dut ikasle bizikion baten adibidea, ba soan eh, edo amazazpiren artean eh, bat azbesteko duena, eh, franxesez manzion trebien eh, ukanen duena, eh, frantziak eskuntza sisteman gutiengo batek lortzen duten emaitza, ba konbalidatua izanen da uneden bitartez sortzi koma lau eta sortzi koma artean. Eta biskat egualdeko eskuntza sistema ezagutzen dutenek, badakite behatzi baino gutxiago duen ikasle bat, ezta emaitza bikaina eh, basoko amasei hama zazpi baten bikainitasun einean. E, konvalidazio hortan, beraz, ogeitik amagera pasatzen da nota, eta gure ikasiak uste dut bai hor e, kaltetuak direla e, konvalidazio edo, edo pasatze hortan. Zein da gaur egongo errealitatea, Iban, gutxe gorabera bataz bestean zenbat ikaslek ematen dute urratxori? Azken urteetan egia da gero eta ikasile gehiago direla, e, behar bada, notazioa, a, larik, e, behar da notazioa aipatzen ginoelarik, behar behar zehaztasun bat, ala ere, aipatzenoan ehatxeok ez dituela gure ikasile tokiak e, atxikitzen, ala ere Euskal Herriko Unibertsitateak hartu zuen erabaki bat, orain dela la urte, e, unedek egiten ez duena, e, da Euskara nota. E, eta aipatu itzu bi ikasgai gehiagahi, eta ikasgai gehiagahi horietan Euskarak badu pizua, e, eta beraz e, gure basoko e, gure ikasilean basoko Euskal, gara nota, e, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateak bere gain nartu du e, konbalidatzeko, bere hezkuntza sisteman sartzeko unedek ez, egiten ez duena. Eta egia da, e, erabaki hortan e, Euskal Herriko Unibertsitateak ezberdin tasun kipi bat eginduela e, morgiltze ereduan ikasten duten ikasle eta elebidun sistemean e, ikasten duten ikasleen artean, e, gure kasuan ikasleen notaren e, euneko euna hartzen baitute eta elebidun sailean direnen zate euneko larogoia. Behas, Ala ere uhatx bat egiten du Euskal Herriko Unibertsitateak bere kompetentzien egin orain tokiak atxikitzearenak gure ikasentzat edo notak ekartzen duen ezberdintasun hori manera batez kompentsatzea hori ez dugu lohtua orain dik. Eta errealitateari begira, e, jauzi ado urratxori ematen duten ikasleak geroz gehiago dira? Bai, azken urteetan, behaz haipatu dugu, eh, administratiboki erretxago zela, eh, ate gehiago ideki dira, eta poliki poliki, eh, uste dut, ikasle eta gurasoentzat eta baita eh, guretzat ere, edo profesional bezala, edo eh, edo sehaskako kideen zat, ba, poliki poliki eh, ezin ezkoa zena, be, hasten da eh, be, posible bilakatzen, eh, bai, zailtasun batzu badira, eh, eta uste dut gaur egun zailtasun handiena notazioa da, eh, garai batez administratiboki jaztiboki zailtasuna handiagoak zirelarik. E, beraz posibilitateak badira, ondorioz baguk jaz e, uste dut euneko goi, ogoita bosten artean ikasleen, edo basua lohtu duten e, ikasleen euneko goi, ogoita bostak e, salto hori egindu, e, e, goi mailako ikasketak Euskaraz segitzearena, oda unibertsitatean e, publiko, pribatu eta goi mailako lanbideziketako zikloetan Are, orain dela ha bat urte izan den zirrelarik ehuneko iruz palahau bost pasei zazpi zortzi urtean eta belaun aldian arabera. Beraz jauzi bada, ez eztuken tzen oraindik ere be gure ikaslean lauetatik hiru joiten direla Frantzia galdera mailako ikasketak segera, ba, bilago ikasketa berdinak egiten alko lituzketelarik euskaraz. Mugaz gaindiko ahotsak. E, Euskal Herrian e, mugaz gaindiko erronka hain ditugu, e, administratiboak e, aipatu duzu alare kopuruak gora doala, baina lautik iru e, bordale paue dutuluzera joateak oraindik badu pixua, eta horrere badago beste mugaz gaindiko otasuma, eta genere linguistikoa, e, gaitasun linguistikoak, frantxesez e, goimaiako ikasketak egin alizateko. Nik oso zeltasun linguistikoak e, gure ikasleak ez dituztela. E, nik uste dut gure ikasleak elean hitzak dira, e, frantsesha erabat menperatzen dute, e, euskara menperatzen duten einean, e, askok gaztelera ere menperatuko dute eta eta beste parte handi batek ere e, ingleseko maila ona aukanendu. Nik uste dut, Zaitasun linguistiko baino gehiago, eskubideaz hitz eh, egin behar dela, eh, nik uste dut gure ikasleak eskubidea bat eh, Euskaraz ikasteko, eh, behaz gaur egun lortua da kontratupean, ipar aldean eh, Euskaraz ikastea posible dela basoraino. ino, eh, ala ere azpia nuke Euskaraz eh, morgiltzea ereduan duan ikastea gaur egun privatua dela, eh, naiz eta lan publiko bat egiten dugun, Eta gero goi mailan, frantziak estatuan behintzat ez dute gure ikasleak aukerarik e, euskaraz ikasteko beraz. E, ongi da, gerota eta gero ikasle euskaraz segitzen dute ikasten goi mailan egoaldean. Ongi litzateke ere ipar aldean goi mailako ikasketak gero eta gehiago proposatzea euskaraz. Eta bide horiek ere e, urratu beharko elita izke, ba, gure ikasleak ez behartuak izaiteko frantziseaz ikasteat. E, eta autoaukanen dutelarik orduan bai ba nik plazerrekin entzuko dut ikasle bat hautatuko duena bordalera duena, joan nahi aiduena parisera joan joanena baina autoaukanen duena e, donostin baionan e, ber gauza ikasteko pentsatzen dut bi hezkuntza sistema ezberdinak egiten dutela topo edo egiten dutela talka ezakik berba zein e, autu akademiko egiten duten edo zein e, ikasketa hautatzen duten E, zientzia bidezkoak adibidez e, oso ezberdina den edukia edo askizain emengo oinarriekin gisabela beste edozein adarretakoekin, eh? gertatu izan zaizue. Eh? Egia da, eh? bi ezkuntza, sistema erabat ezberdin dira, eh, bai erakaskuntzan, bai lan metodologian, bai programen aldetik eta eh, programen baitan diren ikuspegi batzu, eh? Uh, nik uste dut uh, alde hortatik Frantziak ezkuntza sistemak badituela E, alde honainitz eta kalitatea initz e, gaitasun edo kompetentzien inguruan lan egiten baita, e, lan metodo batzuen zuen inguruan eta ez bakarik eduki baten inguruan. E, nahiz eta berbada azken urteetan, e, zalantzane baiten alden, programen aldaketak eta erreforma desberdinak nora bideratzen duten e, berbada ikuspegi hori baina. E, metodologiaren aldetik, gure ikasleak, e, disertazioak egitea, de, le, testu e, lanketak egitea, egitea hori ohituratuak dira. Ego aldean, egia da metodologia hori ez dela hainbeste lan zen, e, ere, urzut franziako eskuntza sistemako ikuspegia e, niri gustatzen zaite, e, ez bakarrik teoriatik abiatzea, baizik eta explikatzeat zergatik nola frogatu, hainbeste egiten ez dena, ego aldean, e, matematiketan adibidez, askoz ere aplikazioagoan goan dira, ez inez eta explikazioan eta, eta desmartza zientifiko hortan, Gure ikasleak uste dut uh, gaitasun horiek garatzen dituztela eta mm, guk ukaiten ditugun oi dira justuki Euskal Herriko Universitateko uh, ziklo batzuetan eta erakasle batzuen uh, gandik uh, jasua, gure ikasleak biziki ongi prestatuak direla uh, gaitasun horiek garatu baitituzte beraz. Uh, uste dut egokitzen direla gure ikasleak... Uh, izan linguistikoki, izan ezkuntza sistema edo akademikoki ezberdintasunak, ezberdintasunekin topo egiten dutelarik, bat dutela sekulako gaitasuna batetik bestera pasatzeko. Eta zein dira, Iban, ikasleen kezkak? E, fite hautatzen dute, edo fite hausartzen dira erabakitzen, bon, ba banoa e, egoaldera ikasketak egitera edo aholku esketa ortzen dira, behar babatzuk erakitzen dute bigarrena hemen egin eta azken bi urteak e, ba, gipuzkoan egitea do nafarroan, urbiltasunagatik, nola ikusten duzu egoera? Odan, egia da e, ikasle bat liseora etortzen delarik eta argidu elarik e, goimailako ikasketak egoaldean egin nahi ditutuela. E, joera bat bada e, ikasleak bigarrenan liseoan egitea eta gero lehen eta terminaleko ikastuktea adibidez irunen egitea. Jakinez e, egoaldeko ezkuntza sisteman lehen eta terminala dela bakarrik liseo garaia. E, Batchilergoa deitzen dena e, guk irurteko liceo garaia dugu eta, eta han bi. Zergatik, pentsatzen baitute gero, e, batxilergoko ikasketak eginez, nota ukan ez, selektibitatea pasatuz, aukera gehiago ukanen dituztela ere unibertsitatean sartzeko adibidez. Nik uste dut, e, gaur egun, e, zailta sunak balin madira ere behitzere gauzak erreztu direla, ate hain itzideki direla, eta uste dut nik mereziduela e, pario hori egiteat, e, bax egitzea Bernatitxepare lizeoan, Ikastea eh, akademikoki ipatu behitut, nik uste dut eh, gure sistemak onura batzu bat dituela, eh, eta uste dut ere, ba, gara johtan, ama bost eta emezortzi orte bitartean, eh, ba, ikasleen bizipenak liseoan biziki-bizikia beratsak direla, eh, bai eh, nortasun eh, nohtasunaren eraikuntzaldetik, bai eh, proiektu eh, kultura lateraldi edo ukaitean dituzten eh, proiektu ezberdinetan. Behas... Hara, autuak errespetagarriak dira, batzuek e, autu egiten dute, lehena eta terminala e, egoaldean pasatzea. Urtero baditugu zonbait, minoria bat da, baina egia da, horreindik ere badirela olakoak. Mugaz gaindiko ahotsak. Aipatu dugu, Iban, berezeki unibertsitatea, baina zok azpimarratu duzore formakuntza profesionala, eta kasu horretan notaren... E, mm, Zatik eta nola baita zateagatik. beste gisa batean egiten da, eta e, egia da, e, goimaiako zikloetan eskaintza zabala dagoela hegoaldean. E, bai, e, beaz, e, egoaldean, jakimera da, beaz, unibertsitateko eskumena e, estatu mailakoa dela, beaz, hori gatik, e, Euskal Herriko Unibertsitateak ez ditu eskumen guziak, kakotxenakten nahi duena egiteko, e, goi mailako lanbidezik eta aldiz e, autonomikoa da e, eskumena, beraz jaurlaritzak du eaeko e, provinzietan eta Nafarroak Nafarroan. E, goi mailako lanbidezik eta aski ez ezaguna da hemen iparaldean, egoaldeko Eh, eskaintza, eta eta ezan duzun bezala, eskaintza ikaragarria da eh, Euskaraz, eh, badira horre ere, eh, e, izkuntza ere du desberdinak eh, eskaintza horretan, baina Euskaraz eh, eskaintza biziki-biziki zabala da, Ni nikomparatuko nuen nituzke goi mailako lanbideziketako zikloak ipar aldean edo frantziako eskuntza sisteman BTS-eko eh, eskoletara. Egea da biziki profesionalizanteak direla, eh, kalitatezko eskuntza bat proposatzen dutela, Eta hain lotuak direla gainera zuzenean zuzenean lan munduari, enpresamunduari eta hortik e, e, formatuak ateratzen diren e, ikasleak e, lanarekin ateratzen direla. Eta e, abantaila ere e, Goimailako lamide eziketako zikloetatik gero zubiak e, badirela ere kajera universitariak segitzeko e, norbaitek hortan e, segitu nahi balimadu ikasten gehiago ejan e, duzun bezala e, ikasle gutxi badira e, orain arte gerota gehiago hala ere gu ere saiatzen gira hori ezagutarazten hori bultzatzen, hor ere traba batzu badira, administratiboak konvalidazio bat egin behar da, e, behar da izen emaite bat egin jajolaritzak kudeatzen duen gune batetan, hor berrit ere atzegitar bezala e, egin behar ditugu desmartsak, Baina, hori uh, ere, ubektze batzu, batzu izan dira, azken urteetan, uh, aipatzen mainoen badi, konbalidazioa barkatu, um, Parixen egiten zelako, Parixeko kontsulatuan, eta gaur egun uh, tokiko egitura batzuetan egiten alda, fiteago eta ez dira gehiago geertatzen, uh, ba, aipatzen nuen uh, ikaslearen uh, kasua bezalakoak. Borobiltzeko, e, Ivan, datuak aipatu dituzula zifrake gora doaz, e, Kasik bueno, naturalizatzen ari den bide bat da, eta dirudinez Euskararen erakunde publikoare hortaz ohartu da, eta egun ofizial bat e, duzu, eh, ba, fakultateak ezagutzeko. Bai, ba, guk hasi uh, ginuen, uh, garaian uh, 2008, Uh, emerezi edo bi.000 hogoilean uh, bon, Euskal Herriko Unibertitattarirekin aspalditik gemanak badira bai izeotik eta baie askatik, uh, askotan bildugira gira edo izan jahullaritzarekin, ditugu notopo guziak gainditzeko esperantzarekin eta ezagutza edo ez ezagutza hortan e, planteatu ginoen guk Euskal Herriko Unibertitatari Interesialitzatekela gure ikasle guziak e, unibertsitatera ekartzera e, Donostin bada kampus bat Montkaste izen beste bat eta eta Bilbo inguruan beste bat. Baina Donostiko kampusak gutienez ezagut dezaten haien begietatik ikus dezaten ba, badela kampus oso bat euskaraz bizi dena euskaraz dunik euskaraz ikastealde den normal tasunez, um, eta beraz abiatu ginuen lankidetza hori Euskal Herriko Universitatearekin Jakin behar da, e, frantziako eskuntza sisteman, lehenean direlarik ikasleak, e, gomitatuak direla, pauen e, den enfozip deitzen den egun batetara, nun, e, akitania berriko e, goi mailako e, eskolak guziak aurkeztuak diren, behaz, prinzipiorekin e, guk proposatu genien, egun bat pasatzeat e, Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean, ba, ezagut dezaten ere e, Euskal Herriko Unibertsitateak duen eskaintza, nahiz eta etogarazten ditugun, eh, urtero aurkezpen ere, baina, haien begietatik ikus dezaten eta bizi dezaten hori. Hori abiatu ginoen, eta lohtu duguna horten, eta hori biziki kontengira horretaz, eep gai hori e mugikortasunarena ainitzetan e aipatu izan dut EEPko langileekin ere bai, Baina azkenean ofizializatu da, eh, lehen aldikotz eh, proposatu da eh, bisita hori, eh, ba, bai morgiltz ere ari giren eh, Lizeoari, eh, baina baita eh, elebi duntzailak proposatzen dituzten Lizeo publiko eta Lizeo pribatu katolikoko eh, gelak guziak eh, aukera zuten eh, martxoan, eh, martxoaren eh, erditsutan joan gira, Eta beraz, EEP eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean e, antolatu dituzte autobusak e, eta berri unikasle, ipakaldeko berri ikasle joan dira e, Euskal Herriko Unibertsitateko ateideki eitze ofizialen karietara egun bat pasatzera Unibertsitatea obekiago ezagutzeko. Beraz, espero dut... Gure baitan sortu dena elebiduuntzailetan ere sortuko dela ezpait ditugu guk ere, eh, azken urtetan lagundu izan ditugulako batzutan elebidunean ziren ikasle batzu desmartsaan iskatitiboetan ba, guk menperatzen dugun gai bat delako. Eta uste dut ba, euskarak beJba duela goimailako ikasketak euskaraz segitzea gure ikasleak elebiduuntsailetan diren ikasleak bezain beste. 1000 ba, eskerriban ezdakit besterik baduzen gehitzeko? Ez uste dute oraindik ere, e, pena dela hegoaldean e, den esk, e, eskaintza guusia ez dela aski ezaguna. hemen e, bai ikasleen partetik, bai gurasoen partetik, eta baitza batzutan hezkuntzan ari giren profesionalen gandik ere bai eta naiz eta indag batzueginak diren mugaz gaindiko proiekuekin eta moiko obetzeko, Hora indik ere bada bide normaltasun bat erontz iristeko, eta esperudut ba, denen indagaz, bai podere, podere publikoen eta baita ba, gure edo gizarte zibiletik edo ezkuntza sailetik ari giren partetik indagak eginez, ba, normalizazio bide horretan joan behar dugu, behar behar ezko baititugu, ba, gaitasunak, ikasileak dituzten gaitasunak, hemena txikitzea goi mailako ikaskietetan. Umugaz gaindikoa hotxak, euskal irratien eta antxeta irratiaren podcast bat, Gipuzkoako foru aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako departamenduaren babesarekin.